și în cer și pe pământ, el ta Valeriu, vă întâmpine ascultători, cu ocazia lecțiunii L269 Le din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, vom începe studiul ultimului capitol din Evanghelia Scrisă de Luca, respectiv capitolul 24, din care vom avea pentru început versetul 1, și pe care îl vom citi de îndată, ce mai întâi însă dorim să vă adresăm niște întrebări cu caracter personal, sub formă versificată. Astfel, sub titlul, sub formă de întrebare, E greu să rabzi? Citim următoarele. E greu să rabzi cu Domnul? Se poate că e greu. Dar cum va fi răbdarea să nai pe Dumnezeu? E grea cruci cale? Se poate că e grea, dar cum va fi odată la moarte fără ea? E grea viața sfântă? Se poate că e acum, dar cum va fi aceea pe veci în foc și în fum? E grea singurătatea? Se poate că e grea, dar cum va fi însoțirea cu ura cea mai rea? E greu acum suspinul și plânsul pentru har? Dar cum va fi odată suspinul în zadar? E greu să mergi acum a, cu Domnul credincios? Dar cum va fi flăcări pe veci fără Hristos? Iată, iubiți ascultători, întrebări demne de toată luarea noastră aminte. Întrebări pe care, dacă ni le punem acum, putem să avem folos nu numai acesta al vieții acestea, Trecătoare, cât și acelei veșnice, întrebări peste care dacă trecem ușor, vom plânge cu mult greu, întrebări la care dacă nu ne plecăm acum ca să le cercetăm, să dăm un răspuns la ele, ne vom ridica odată ochii în sus ca bogatul din locuința morților și vom vrea să le dăm răspuns, dar atunci ele ne vor deveni acuzatoare. Doamne Tatăl nostru Ceresc, mulțumim că ne mai oferi încă un prilej de a face o alegere înțeleaptă. Ajută-ne, te rugăm, ca pe parcursul minutelor care urmează, ascultând mesajul cuvântului tău, să facem înțeleapta alegere, indiferent cu greutățile vieții, greutăți de care nimeni nu-i scutit, dar alegându-te pe tine, în timpul acestor greutăți, putem avea binecuvântata prezență a ta lângă noi, prezență care schimbă, Amarul în dulce, întristarea în bucurie și singurătatea într-o pătășie veșnică și minunată, împreună cu tine, amin. În lumea aceasta, statua ziua când voi întâlni, o iubiți ascultători, Domnul să ne facă harul la toți să alegem acum cărarea împreună cu Domnul Isus Hristos. Dați-mi voie să vă întreb, dacă El este cu noi, așa cum ne-a făcut promisiunea în Matei și în multe alte locuri din Scriptură, unde a spus, eu, așa a spus, iată, eu voi fi cu voi până la sfârșitul zilelor acestora, dacă El este cu noi, atunci spuneți dumneavoastră, ce ne mai poate supăra, ce ne mai poate necăji? El este cel care transformă întristarea în bucurie și necazul în, în binecuvântare. Domnul să ne ajute să înțelegem bine acest lucru și să-l alegem pe El, să călătorim cu El în lumea aceasta trecătoare, ca să putem avea parte de El în lumea cea care vine, lumea cea veșnică, amin. Așadar, iubite ascultători, cu ocazia lecțiunii trecute, am ispravit, capitolul 23 din Evanghelia după Luca. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu, prin harul și ajutorul lui, cât și datorită bunăvoinței dumneavoastră, vom începe studiul ultimului capitol din Evanghelia după Luca, respectiv capitolul 24, din care voi citi îndată versetul 1, urmat de explicațiile care îl În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Vedem că femeile care însoțiseră pe Domnul Isus au ținut sabatul după lege, așa cum se arată la Luca 23, cu 56. Însă după dragostea pe care o aveau față de marele lor învățător, nu s-ar mai fi odihnit, ci s-ar fi dus îndată la mormânt cu miresmele pregătite. Lucrul acesta se desprinde din faptul că în ziua întâi de după sabat, Dis de dimineață au fost prezente la mormânt. Dragostea este dincolo de orice lege și pentru a ajunge la obiectul ei trece peste toate piedicile. Femeile acestea evlavioase s-au dus dis de dimineață la mormântul unde se afla dragul inimilor lor. Ce le păsa lor de pază, de opreală, de regulile oficiale și de pecetluirea mormântului. Inimile lor le mână între acolo și nu cunosc decât un singur gând, să ajungă la învățătorul lor iubit, să lungă trupul lui cu miresme. Dragostea lor a fost din plin răsplătită, căci Dumnezeul dragostei ia aminte la orice mișcare a inimii spre el și îi răsplătește cu harul său. Când în ziua întâia săptămânii și în ceasul al zilei cauți pe Domnul tău ca să-i dai tot ce ai mai bun, adică să-i trupul cu mirul dragostei tale, el ți se descopere într-un chip minunat. Iubirea răspunde iubirii. Domnul Isus pentru femeile acestea, era pe primul plan. Celelalte lucruri erau cu totul secundare. Dragul meu, ce loc ocupă Domnul Isus în viața ta? Acest lucru se vede din lucrările și vorbele tale când îi dai locul cel din tăi în gândurile și planurile tale, când El stă pe tronul inimitale, atunci ești fericit în orice împrejurare te afla și nu-ți mai este frică sau rușine de oameni când este vorba de mărturisirea numelui Său Celui Sfânt. Este foarte interesant să facem următoarea observație. Venirea Domnului Iisus pe pământ a fost anunțată unor oameni foarte neînsemnați, cărora noi le spunem în mod obișnuit ciobani. Din toată lumea care era atunci prezentă pe pământ și dintre toți cei religioși din Ierusalim, nu s-a găsit niciunul vrednic să-i se aducă vestea nașterii Domnului Isus Hristos, ci îngerii Domnului se duc în câmp unde niște păstori făceau straj în jurul turmei lor. Iar acum, în vierea Domnului Isus. Cui se face cunoscută? Unor femei, biete femei lipsite de apărare, lipsite de mijloace, foarte neînsemnate. De ce oare? Vă lăsăm să vă răspundeți fiecare. În versetul următor, versetul 2 de la Luca 24, citim că femeile acestea au găsit piatra răsturnată de pe mormânt. Iubitule, când pornești cu gânduri curate și înflăcărate de dragoste, ca să înfăptuiești ceva frumos, trebuie să știi că toate piedicile din cale îți sunt date la o parte. Când pornești cu credință vie și cu dorul sincer, ca să găsești adevărul și să-i te supui, toate greutățile din cale le treci cu ușurință. Când pornești cu gândul să îmi respei trupul lui Hristos, adică biserica cea vie, toate pietrele de la ușa mormântului pregătit de lume le găsești răsturnate. Slavă lui Dumnezeu, glorie numelui său! Citim deci că femeile au găsit piatra răsturnată de pe mormânt. În dragostea lor fierbinte pentru iubitul lor învățător, femeile au pregătit cele mai ales semiresme ca să-i ungă trupul care zăcea în mormântul rece. Abia au așteptat să treacă ziua sabatului, piedică pusă de legea veche, și în ziua 1-a săptămânii, dis de dimineață, pe când era în au pornit-o în grabă spre mormânt. Aici, după câte știau ele, trebuiau să întâlnească o piedică mare, și anume, piatra grea de la ușa mormântului. Cine să le dea oare la o parte? Dar îngrijorarea lor a fost spulberată. Dumnezeu le-a răsplătit credința și dragostea lor fierbinte cu un har la care nu s-au așteptat. Nu numai marea piatră de la ușa mormântului au găsit-o răsturnată, dar nici stăpânirea morții n-au mai văzut-o. Trupul dragului lor învățător nu mai era acolo, iar îngerii lui Dumnezeu le-au vestit marea minune a învierii. Da, așa știe Dumnezeu să răsplătească sufletele în care credința, dragostea și râvna reală pentru Hristos locuiesc din belșug în Iată ce citim mai departe despre activitatea acestor femei. În versetul 3 citim că au intrat în lăuntru și n-au găsit trupul Domnului Isus. Vedeți, iubiți ascultători, în morminte, în lucruri moarte sau care țin de morți, nu găsești pe Hristos, care este trupul Bisericii cea vie și nici capul, să se știe bine, adevărul acesta dumnezeiesc, ca să nu cădem în mare rătăcire și să fim necurați înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este Dumnezeul morților și al mormintelor. Lucrul acesta era limpede în vechiul legământ, dar în noul legământ este și mai limpede. Și dacă, în înțeles duhovnicesc, lumea este socotită mormântul Domnului Hristos, să nu căutăm pe Hristos adevărul în lume, căci zadarnică va fi căutarea noastră. Ni se spune deci că femeile au intrat în lăuntru și n-au găsit trupul Domnului Isus. Păi cum era să păstreze mormântul pe acela care este izvorul vieții? Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa, și după cum cei ce primesc o hrană tare pe care nu sunt în stare să o o varsă, tot așa s-a întâmplat și cu moartea, căci primind în ea trupul acesta pe care nu a fost în stare să-l mistuiască, a vărsat din ea chiar și ceea ce avea mai înainte. Mormintele s-au deschis, ni se arată la Matei, și multe trupuri ale sfinților care murisere au înviat. Ei au ieșit din morminte după învierea lui, au intrat în Sfânta Cetate și s-au arătat multora. Moartea a fost biruită, locuința ei, mormântul, a fost jefuită și o nouă eră începe. Binecuvântat să fie Dumnezeu, începătorul vieții, care a lucrat în chip atât de minunat ca să ne mântuiască pe noi prin moartea și prin învierea Fiului Său, Iisus Hristos. Amin. În versetul 4 aflăm că femeile stau nedumerite acum în fața acestui eveniment și ni se spune că, fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Acest adevăr ne este spus așadar în versetul 4 de la Luca 24. Iată, dacă ești sincer, chiar dacă nu știi adevărul, Vei primi totuși din partea lui Dumnezeu o îndrumare precisă. El îți trimite numai soli nelegați de cele ale pământului și îmbrăcați în lumină. Aceștia te vor călăuzi în tot adevărul, te vor scăpa de orice îndoială și te vor întări în toate privințele pentru viitor. Un om al lui Dumnezeu spune așa, Dacă n ar exista dificultăți, adică lucruri grele în Sfânta Scriptură, Omul nu s-ar mai putea hotărâ de bunăvoie pentru Hristos, ci ar trebui să cedeze logicei ei implacabile, cum cedezi înaintea matematicii. Credința n-ar mai fi o dăruire a inimii. Acestea sunt spusele fratelui Richard Wurmbrand. În parte are dreptate acest credincios, însă credința adevărată care merge mereu crescând, ajunge la știința precisă, prin faptul că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt și prin mijloacele Harului Său, călăuzește pe Căutătorul sincer în tot adevărul și îi dă sfânta siguranță, așa ca și la femeile din versetul acesta. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Dumnezeu, în vederea lămuririi adevărului Său, trimite numai soli îmbrăcați în lumină. Lumina nu este culoare și nici albul cei stăpâniți de vroculare, adică duhi de partidă, nu au adevărul și nu-l pot pricepe, atâta timp cât stau sub stăpânirea duhului de confesiune, neam, clasă socială, etc. Femeilor dezorientate, Dumnezeu le-a trimis călăuzitori cerești, care le-au scos la lumină, le-au întărit credința în învierea Domnului Isus și le-au aprins focul mărturiei pe care aveau să o în îndată. Neștiinței Dumnezeu îi răspunde întotdeauna, vicreniei însă Dumnezeu îi stă împotrivă. Cine nu crede, pentru că nu știe ce să creadă, acela capătă de la Dumnezeu lumină la timpul potrivit. Cine însă nu vrea să creadă, pe acela Dumnezeu îl lasă în voia minții lui blestemate. Dragul meu, tu în care categorie te afli? Credința adevărată, după ce ai fost întărit în ea, te duce la adevăr și adevărul te scoate la lumina mântuirii și fericirii veșnice. În versetul 5 aflăm reacția femeilor față de aceste arătări, față de arătarea îngerilor îmblăcați în lumină. Iată cum citim. Îngrozite femeile și-au plecat fețele la pământ. Dar ei le-au zis, pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Vedeți, în fața rătărilor cerești nu poți fi nepăsător, numai în cazul când ești de piatră, ci îți pleci fața la pământ și te cutremuri. Îmbrăcămintea strălucitoare a îngerilor le-a orbit ochii femeilor și le-a zdruncinat întreaga lor ființă. Totuși, îngrozirea lor era de altă natură decât groaza care a cuprins straja romană de la mormânt. Îngerii n-au avut niciun cuvânt de liniștire pentru străgeri. Femeile, în schimb, s-au bucurat de atenția delicată a acestor sol cerești, tocmai pentru a le risipi frica și pentru a se butea bucura de învierea Domnului lor. Întrebarea îngerilor este precisă. Și un ecou care răsună peste veacuri pentru toți căutătorii de Hristos de adevăr, și anume, pentru ce căutați între cei morți pe Cel ce este viu. Iubitilor să fim cu atenție la citire. Întrebarea îngerilor nu spune că Domnul Isus ar fi devenit iarăși viu, ci El este viu în înțelesul cel mai înalt al cuvântului. Și el de aceea este cel viu, întrucât el însuși este viața, după cum citim la Ioan 6:35. În întreaga creație, tot ce este viu își primește viața din el. Și în el trăiesc toți cei vii, pentru că el este viața reală, adevărată. De aceea el dă făpturilor fizice viața naturală, iar celor credincioși le dă viață spirituală și veșnică și din pricina aceasta el n-a putut fi reținut în moarte. Întrebarea de sună, pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Vedeți, nu este destul să cauți ceva, ci trebuie să știi și locul unde să cauți pentru ca să nu fie zădarnică truda căutării tale. În zadar cauți foc în apă, căci nu vei găsi. În zadar te trudești după diamante printre pietrele de pe șosea, că -ți pierzi timpul și-ți rupi încălțămintea fără să găsești nimic. În zadar cauți lei și tigri printre ghețurile de la polii pământului, căci nu îi vei găsi. Sunt locuri anume unde nu găsești pe Domnul Isus și adevărul său, oricât de să ți-ar fi căutarea, căci nu poate fi găsit cineva acolo unde nu există. Domnul Isus, viața, nu poate fi găsit în forme moarte, în ceremonii și ritualuri seci, în datine apuse, în monumente mărețe și obiceiuri omenești pe care Sfântul Apostol Pavel le numește slabe și sărăcăcioase. Voi păziți zile, luni, vremi și ani, se plânge el în Galateni 4. De când a înviat Domnul Isus, toate formele ceremoniale simbolice din vechiul legământ au rămas ca niște morminte. Aceste umbre au fost premergătoare realității din noul legământ. De atunci încoace s-au inventat alte simboluri care nici nu sunt măcar întărite, de autoritatea dumnezească. Toate la un loc sunt morminte goale, primejdioase pentru sufletele căutătoare de mântuire. Credința curată și simplă a lui Hristos, arătată în Noul Testament, a fost transformată, punându-i se un juc greu, mai greu încă decât vechiul iudaism. Zadarnic va căuta un suflet sincer în acest morman de ceremonii pe Iisus Mântuitorul căci nu îl va găsi. Domnul Isus nu poate fi găsit nici în mormintele corectărilor morale, când omul se lasă de un păcat sau altul, de o patimă sau cealaltă, petecind astfel o viață veche. Fariseii care făceau așa, petecind o haină veche, erau comparați cu morminte văruite, după cum se vede la Matei 23 cu 27. Mulți au căutat și caută prin îndreptarea morală, o stare de pace pentru sufletul lor, dar căutarea a fost zadarnică. Hristos cel viu nu este nici în acest mormânt. Domnul Isus nu poate fi găsit în firea pământească a omului. Unii sunt din fire mai blajini, mai înclinați spre cele religioase. Cei ce caută pe mântuitorul în firea lor așa zisă bună, se înșeală amarnic. Ea este un mormânt plin de oase goale și Hristos nu este aici. Domnul Iisus nu poate fi găsit nici în catacombele înțelepciunii lumii acestea. El, el nu are nicio legătură cu lumea care zace în cel rău. Cine vrea să afle pe Hristos cel viu, trebuie să în îndată orice fel de mormânt, să asculte glasul îngerilor al solilor lui Dumnezeu, și nu departe, ci chiar acolo, în grădină, îi se va arăta Mântuitorul, la fel ca și Mariei Magdalena, după cum vedem în Ioan 20. Versetul următor, la versetul 6, îngerii continuă să vorbească femeilor îngrozite în felul următor. Nu este aici ce am înviat! Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea! Solii trimiși de Dumnezeu te îndeamnă totdeauna, dragul meu ascultător, să-ți aduci aminte de cuvântul Domnului Isus și te îndreaptă spre viață, spre un Cristos viu, nu spre un Hristos mort, un Cristos de formă. Nu este aici ce am viat, spuneau îngerii. Ei au vorbit scurt femeilor, dar cuvintele lor cădeau ca un fulgere de noapte luminând totul. Așa vorbește adevărul: scurt, precis și fierbinte. Istoria învierii Domnului Isus, așa cum ne-o prezintă Sfânta Scriptură, este scurtă, dar lumina ei au umplut veacurile. Pe ea se sprijină toată credința creștină. Dacă n-ar fi fost o realitate puternică învierea Domnului, cum și-ar fi dat Apostolii viața ca jertfă? Căci afară de Ioan, toți au murit moarte de martir. Păi, ia spuneți dumneavoastră, cine este în stare să-și jertfească viața pentru o minciună? Care om ar suferi de bunăvoie pentru o cauză din care să nu aibă profit pentru el sau pentru alții? Primii creștini nu-și bazau credința în învierea lui Hristos numai pe dovada mormântului gol, ci și pe faptul că au văzut cu ochii lor pe Hristos cel înviat. Unii l-au atins și chiar au mâncat cu el. Unul din ucenici a cercetat chiar și urmele cuielor. Încă o dovadă a învierii Domnului Isus este faptul că nimeni dintre apostoli sau alți credincioși din primele veacuri creștine sau chiar dușmane Domnului Isus nu mai vorbesc despre mormântul Lui și nimeni nu s-a mai dus pe acolo. Contrar celor ce vedem că se întâmplă cu mormintele celorlalți oameni mari religioși, la mormântul Domnului Isus nu are loc niciun pelerinaj. Că mormântul a fost gol, aceasta este convingerea universală. Dacă autoritățile de atunci ar fi dispus de trupul Domnului Isus, dacă el nu ar fi fost într-adevăr viu, fără îndoială că l-ar fi prezentat poporului pentru a stabili răspândirea noii credințe. Dar de ce n-au făcut-o? Pentru un singur motiv. Îngerii au spus, Nu este aici, ci a înviat. Prin arătarea îngerilor și prin cele spuse de ei, Femeile au fost pregătite să asculte marele cuvânt al învierii Domnului Isus. Această mare minune își are obârșia în Dumnezeu. El a înviat pe Fiul Său, Isus Hristos, și aceasta ne este arătat în multe locuri din Scriptură, cum ar fi la Romani 4.24, Evrei 13.20 și altele. Dar prin faptul că Dumnezeu l-a înviat, nu se tăgăduiește că Domnul Isus a înviat din morți prin propria sa putere de plină Dumnezească. El spune, arătând templul trupului său sfânt, în trei zile îl voi ridica, lăsând să se înțeleagă prin aceasta învierea sa. De asemenea, vorbind despre viața sa, Domnul îi spune, am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Iubiți ascultători, încheiem aici lecțiunea numărul L269. Care vă vine cu dragoste din partea Misiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea Domnului să fie și să rămână peste noi în așa manieră încât pe cei care n-au fost aduși la viață să-i aducă, iar pe cei care au fost aduși la viață să trăiască de acum încolo, tot prin această viață, spre slava Domnului și bucuria noastră. Amin! Da. Moartea Domnului Isus a coborât în mormânt tot ceea ce ținea din natura adamică, iar învierea Lui ne-a făcut părtași aceleași iubiri a Lui, care durează cât veșniciile. Iată și poezia, oricât de frumos, în ce chip minunat ilustrează acest adevăr. Oricât de frumos odată, orice drum ți-ajunge greu, numai căile iubirii le-ai umbla cu drag mereu. Oricât de plăcute odată, toate cântecele tac. Numai cântecul iubirii l-ai cânta cu drag în veac. Cât de bun să-ți fie anii, tot ți-i uiți nedezgropați. Numai anii dați iubirii, până în veci ți, ți ne uitați. Cât de tari se rup odată orice legături se fac. Numai ce-a legat iubirea nu se poate rupe în veac. Orice rană se închide mai târziu ori mai curând, numai ranele iubirii nu se mai închid nici când. Orice lacrimă fierbinte se mai uscă uneori, numai lacrima iubirii nu se uscă până mori. Orice soț și orice frate pot uita ce au spus plângând, numai dragostea curată nu te va uita nici când. Doamne, și ce pe lume pot să las și să jertfesc, numai fără a ta iubire, nici să mor, nici să trăiesc. Amin.